Частина друге. Розділ четвертий. Сью Снел тихенько сиділа у своїй вітальні, підшиваючи поділ сукні і слухаючи альбом «Лонг Джон Silver гурту «Джефферсон Еплейн. Платівка була стара і сильно подряпана, але музика заспокоювала. Її мати з батьком вибралися кудись на вечір. Вони знали, що відбувалося. Сью була цього певна, але не надокучали їй незграбними розмовами про те, як пишаються своєю донечкою або як і раді, що вона нарешті виросла. Вона тішилася тим, що батьки вирішили залишити її саму, тому що вона й досі не примирилася з власними мотивами і боялася вивчати їх глибше, щоб, бува, не знайти діамант егоїзму, який мерехтів і виблискував би до неї з чорного оксамиту її підсвідомого. Вона зробила своє, цього було годі, вона була задоволена. Може, він у неї закохається. Вона підвела погляд, ніби хтось звернувся до неї з коридору зі стривоженою усмішкою на губах. Ото вже була б казкова кінцівка. Принц нахиляється до сплячої красуні і торкається її губ своїми. «С'ю, не знаю, як тобі це сказати, але...» Її усмішка згасла. Її місячні затримувалися. Майже на тиждень. Раніше завжди приходили регулярно, як газета. Програвач клацнув, змінюючи платівку, а тоді встановив наступно. У раптовій короткій тиші вона відчула, як щось у ній поворухнулося. Можливо, всього лиш душа. Було 15 на 10. Біллі під'їхав до дальшого краю стоянки і став так, щоб передок машини був націлений на асфальтований виїзд на трасу. Кріста хотіла вийти, але він сіпнув її назад. Його очі світилися в темряві, як звірячі. «Що?» – спитала вона сердито і знервовано. «Вони оголосять короля і королеву через гучномовці», – сказав він. «Тоді один з гуртів заграє шкільний гімн. Це значитиме, що вони сидять на своїх тронах, просто на мішенях». «Я все це знаю, відпусти мені боляче». Він ще сильніше стис її руку і відчув, як хруснули кісточки зап'ястя. Це принесло йому зловтішну насолоду, та вона не закричала «Завзята, дівка!» «Слухай сюди. Я хочу, щоб ти знала, у що лізеш. Смикни мотузку, коли гратиме гімн. Смикай сильно. Вона там трохи провисла між блоками, але не дуже. Коли потягнеш і відчуєш, що відра полетіли, біжи. Не стовбич там, щоб послухати крики чи щось таке. Це тобі не розіграш у дитсадку, а злочинне діяння доганяєш». «За це не штрафують! За це тебе запхнуть до в'язниці і викинуть ключа в болото!» Як на нього, це була довжелезна промова. Вона тільки зиркала на нього очима, повними зухвалої люті. «Врубилася?» «Так. Добре. Коли відра перекинуться, я побіжу. Добіжу до машини і поїду геть. Якщо встигнеш, можеш поїхати зі мною. Якщо ні, я тебе кину. Якщо я тебе кину і ти мене продаси, я тебе вб'ю. Віриш мені?» «Так, забери свою всрану руку!» Він забрав. Тінь мимовільної усмішки пробігла його обличчям. Окей, усе буде добре!» Вони вибралися з машини. Була майже 9.35. Вік Муні президент випускного класу бадьоро гукав у мікрофон. «Гаразд, леді та джентльмане! Будь ласка, сідайте на свої місця! Час голосувати! Зараз ми оберемо короля і королеву!» «Це змагання принижує жінок!» – вигукнула Майра Крюс із силованою доброзичливістю. «Чоловіків теж!» – гукнув у відповідь Джордж Довсон, і всі засміялися. Майра змовчала. Вона вже заявила свій символічний протест. «Сідайте на місце, будь ласка!» Вік усміхався в мікрофон, усміхався і несамовито самовито червонів, тикаючи пальцем у прищик на підборідді. Велетенський венеціанський човняр за його спиною замріяно дивився кудись через вікове плече. Час голосувати. Кері і Томі сіли. Тіна Блейк і Норма Вотсон роздавали надруковані на трафаретній машинці бюлетені, і коли норма підкинула один на їхній стіл і видихнула Удачі, Кері взяла бюлетень і подивилася його. Тоді в неї відкрився рот. Томі, ми теж тут є. «Ага, я бачив», – сказав він. «Школа голосує за кандидатів, а їхні пари потрапляють у цю халепу якось мимо волі. Ласкаво просимо на борт. Чи, може, знімемо свої кандидатури?» Вона прикусила губу і подивилася на нього. «А ти хочеш зняти?» «Чорта з два», – весело сказав він. Якщо переможеш, то тільки й робитимеш, що сидітимеш отам у горі, поки гратимеш шкільний гімн і наступний танець махатимеш скіпетром і виглядатимеш як ідіот. А на додачу тебе ще й фотографують для випускного альбому, щоб усі запам'ятали, що ти виглядав ідіотом. За кого ж ми проголосуємо? Вона замислено перевела погляд з бюлетеня на олівчик, що лежав коло її човника з горіхами. Це більше твій народ, ніж мій. Вона коротко хихотнула. «Коли вже казати, то в мене й нема ніякого свого народу!» Він знизав плечима. «Голосуймо за себе!» Добісав давану скромність. Вона розсміялася в голос, а тоді махом прикрила рота долонею. Той звук був для неї майже зовсім чужий. Не встигши задуматись, вона обвела їхні імена, третю позицію згори. Олівчик зламався у неї в руці, і вона зойкнула. Одна трісочка шкрябнула їй пучку пальця. І на ній набігла намистинка крові. «Ти поранилася?» «Ні». Вона всміхнулась, але всміхатися раптом стало важко. Вигляд крові був їй огидний. Вона промокнула її серветкою. Але я зламала олівець, а то мав бути сувенір. Така не зграба. Ось тобі кораблик», – сказав він і підсунув його до неї. «Ту-ту!» Їй перекрило горло і здалося, що вона зараз розрюмсається і засоромиться. Цього не сталося, але її очі заблискали, мов скляні призми, і вона опустила голову, щоб він цього не побачив. Гурт продовжував грати легеньку музику, щоб заповнити паузу, а помічники з товариства честі тим часом збирали складені навпіл бюлетені. Їх усі віднесли до столика напутників коло дверей, де вік містер Стівенс і подружжя Люблінів їх перераховували. Міс Гір свердлила всіх своїми суворими очима, Кері відчула, як усередині потихеньку наростає непрохане напруження, як воно скорочує м'язи її живота і її спини. Вона міцно тримала Томмі за руку. Звісно, це якесь безглуздя. Ніхто і не думав за них голосувати. За скакуна, може, і проголосували би, так, але не тоді, коли він запряжений у пару з волицею. Переможуть Френк з Джесікою або, може, Дон Фарнгмен із Гелен Шайерс або Чорт. Дві кубки росли швидше за інші. Містер Стівенс закінчив розкладати бюлетені, і всі четверо по черзі заходилися рахувати більші кубки, на вигляд приблизно однакові. Вони схилили голови разом, порадилися і порахували знову. Містер Стівенс кивнув, ще раз перебрав бюлетені як людина, що збирається роздати колоду карт, і віддав їх вікові. Той вийшов на сцену і підійшов до мікрофона. «Оркестр Біллі Боснана зіграв фанфари». Вік нервово всміхнувся, кахикнув у мікрофон і аж блимнув від його раптового писку. Він ледь не впустив бюлетені на підлогу, встелену товстими електричними дротами, і хтось у залі зареготав. «Ми тут трохи вскочили в халепу!» – вирішив не вимудровувати він. «Містер Люблін каже, що таке сталося вперше за всю історію весняних балів». «Це він тут з якого року?» – буркнув хтось позаду Томмі. «З 1800 якогось там? У нас нічия!» У натовпі забурчали. «Суха чи результативна?» – гукнув Джордж Довсон, і дехто засміявся. Вік смикано сміхнувся і знову ледь не впустив бюлетені. 63 голоси за Френка Гріра і Джесіку Маклін. І 63 за Томаса Роса і Керрі Вайт. За цим якусь мить було тихо, а тоді в залі почали наростати оплески. Томі глянув через стіл на свою пару. Вона опустила голову, ніби засоромившись, але він раптом відчув дещо. «Керрі, Керрі, Керрі!» Схоже на те, що відчув, коли запросив її на випускний. У його свідомості ніби ворухнулося щось незнайоме, і воно раз за разом викрикувало ім'я Керрі, ніби... «Увага!» – гукнув Вік. «Будь ласка, трохи уваги!» – оплески затихли. «Ми проведемо другий тур голосування!» Коли до вас підійдуть із бюлетенями, будь ласка, напишіть імена пари, яку ви підтримуєте». Він з видимим полегшенням відійшов від мікрофона. Роздали бюлетені. Їх поспіхом нарвали з надлишків програмок. Гурт грав, але його не помічали. Присутні збуджено балакали. «То вони не нам аплодували», – сказала Керрі, піднімаючи голову. «Те, що відчув Томі, якщо йому це не здалося, тепер зникло. Не може бути, щоб то було нам». «Може, тобі?» Вона німо подивилася на нього. «Чого вони так довго?» – зашипіла вона до нього. «Я чула, як вони ляпали руками. Може, то воно і було? Якщо ти просрав момент?» Джутова мотузка вільно висіла між ними. Її ніхто не торкався з того часу, як Біллі просунув викрутку крізь вентиляцію і видобув її край. «Не панікуй!» – спокійно сказав він. «Вони гратимуть шкільний гімн, його завжди грають!» «Але... цить! Ти стільки потякаєш, всертися можна!» Вогник його цигарки мирно поблимував у темряві. «Вона замовкла, але... О, коли все скінчиться, я тобі покажу, друже. Ти, мабуть, так і ляжеш сьогодні спати з переповненими яйцями!» Подумки несамовито перебрала його слова, запам'ятовуючи їх. «З нею ніхто і ніколи не розмовляв у такій манері. Її батько адвокат!» Була за сім хвилин десята. Він тримав у руці поламаний олівець і готувався вже писати, коли вона легенько, нерішуче торкнулася його зап'ястя. Не треба. Що? Не голосуй за нас, нарешті сказала вона. Він запитально підняв брови. Чому ж ні? сказав, а каже й «Б». Моя мати завжди так говорить. Мати. У її думках моментально з'явилася картина її мати без кінця бурмочить молитви до грізного, безликого, колоноподібного бога який прочісує придорожні стоянки з пломенистим мечем у руці. Усередині наростав чорний жах, і їй доводилося всіма силами придушувати його. Вона не могла пояснити цей страх. Це вище перечуття, а тільки і спромоглася, щоб безсило всміхнутися і повторити. Не треба. Будь ласка. Помічники з Товариства Честі вже йшли у зворотному напрямку, збираючи складені папірці. Він повагався ще мить, а тоді раптом нашкрябав на обірваному клапті паперу Томмі і Керрі. «Це для тебе», – сказав він, – «сьогодні ти їдеш першим класом». Вона не могла відповісти, бо бачила, як те перечуття матеріалізувалося в обличчя її матері. Ніжко взнув із бруска і миттєво врізав їй долоню коло великого пальця. Вона оглянула поріз. З відкритої рани повільно і густо потекла кров збігаючи долонею і падаючи краплями на кухонний лінолеум. «От і добре, добре!» Клинок спробував плоті і пустив кров. Вона не перев'язала рану, а занесла її над лезом, і його блискучий заточений край потьмянів від крові. Тоді вона знов почала гострити його, не звертаючи уваги на краплі, що заляпували сукню. «Коли око твоє спокушає тебе, вийми його!» Нехай це суворий припис, але він також приємний і праведний. Якраз підхожий для тих, хто тиняється в тінях, попід готелями з кімнатами на ніч та в кущах за боулінг-клубами. Вийми його. Яку гидку музику там грають. Вийми. Дівчата показують спідні, просякнути потом, просякнути кров'ю. Його. Шварцвальдський годинник із Зозулею почав вибивати десяту і... «Розітнути їй нутро, щоб на підлогу посипалося! Коли око твоє спокушає тебе, вийми його!» Вона впоралася з сукнею, але не хотіла дивитися телевізор, сидіти над книжками чи телефонувати Ненсі. Робити було нічого, крім хіба що сидіти на канапі перед чорнотою за кухонним вікном і відчувати якийсь безименний різновид страху, який наростав у ній, наче немовля, що наближається до свого страшного терміну. Вона почала бездумно масажувати затерплі і холодні руки. Було 20 хвилин по десяті, і причин для перечуття прийдешнього кінця світу зовсім, ну зовсім не було. Цього разу стосики паперу були вищі, але все одно приблизно однакові з вигляду. І їх перерахували тричі, аби вже точно впевнитися. Тоді вік Муні знов підійшов до мікрофона. Він помовчав хвилинку смакуючи колючу напругу в залі, а тоді просто оголосив «Перемогли Томмі і Керрі! З перевагою в один голос!» Коротка мертва тиша, а тоді оплески знову заповнили залу, хоч деякі з них і мали певні сатиричні нотки. Керрі злякано і здушено втягнула повітря, а Томмі знову відчув, лише на секунду, те дивне запаморочення. «Керрі, Керрі, Керрі!» яке ніби заглушило в голові всі думки, крім імені й образу дівчини, з якою він був. На одну пливку секунду він буквально злякався до гіковки. Щось дзенькнуло на підлогу, і в ту саму мить свічка, що стояла між ними, згасла. Тоді Джозі й місячні промінці заграли урочистий марш у рок-обробці, а коло їхнього столика з'явилися помічники. Вони наче з-під землі вискочили. Усе це детально репетирувалося під керівництвом міс Гір, котра, якщо вірити чуткам, поїдала повільних і незграбних помічників на обід. Томі в руку всунули загорнутий в алюмінієву фольгу Скіпетр. Керрі на плечі накинули мантію з коміром із густючого собачого хутра. І хлопець із дівчиною в білих піджаках повели їх центральним проходом. Гурт надривався. Публіка аплодувала. Мізгір, схоже, була задоволена відновленням порядку. Томі Мірос приголомшено усміхався. Їх підвели до сходів, на авансцену, до тронів і всадовили на них. Оплески наростали. Сарказму в них уже не стало. Тепер вони звучали лунко і щиро, навіть трохи лячно. Керрі була рада присісти. Усе це було зашвидко. Ноги під нею тремтіли, і раптом її груди – грішні торби – Здалися їй жахливо оголеними навіть у порівняно високому вирізі її сукні. Звук оплесків трохи дурманив і мало не п'янив. Почасти їй навіть здавалося, що все це просто сон, від якого вона прокинеться зі змішаним почуттям втрати і полегшення. Вік урочисто проголосив «Король і королева весняного балу 1979 року Томі Рос і Кері Уайт». Оплески наринали хвилями, гриміли і тріщали. Томі Рос, життя якого добігало останніх секунд, узяв Керрі за руку і усміхнувся до неї, думаючи, наскільки слушно інтуїція підказала С'юзі, що робити. Вона спромоглася усміхнутися у відповідь. «Томі, вона була права, і я кохаю її, так, але і цю я теж кохаю. Керрі, вона прекрасна, все правильно, я люблю їх усіх, це світло, це світло в її очах». І Кері. «Нічого не бачу, прожектори яскраві, чую, але не бачу, душова, пам'ятаю душову. Ох, мамо, я надто високо хочу спуститися. Ох, вони сміються і готуються кидатися в мене чимось, і показувати пальцями, і вищати від сміху. Я їх не бачу, не бачу, їх світло надто яскраве». І балка над їхніми головами. Обидва гурти утворили раптову і спонтанну коаліцію мідії з електрикою і завели шкільний гімн. Публіка звелася на ноги і заспівала, продовжуючи плескати долонями. Була 10.07. Біллі якраз випростав ноги так, що в колінах хруснула. Кріста Гергенсен стояла коло нього, дедалі сильніше, виказуючи знервованість. Вона безцільно водила руками по швах джинсів і прикушувала м'яку капу, яку зробила зі своєї нижньої губи, жуючи і уже потроху роз'ятрюючи її. «Думаєш, за них проголосують?» – тихо спитав Біллі. «Проголосують», – сказала вона. «Я все влаштувала. Переможуть із запасом. Чого вони і досі плескають? Що там твориться? Не питай, кіцює!» Раптом у тихому травневому повітрі на повну силу і гучність заревів шкільний гімн. І Кріста підскочила, ніби вжалена. Вона тихо зойкнула від несподіванки. «За школу Тома Юена усі вставай!» «Давай!» – сказав він. Вони на місці. Його очі тьмяно блищали в темряві. Його обличчя змінилося від дивної напівусмішки. Вона облизнула губи. Обидвоє дивилися на кінець джутової мотузки. «І прапори до неба піднімай!» «Замовкни!» – прошепотіла Кріста. Вона тремтіла, і він подумав, що її тіло ще ніколи не здавалося йому таким розкішним і хвилюючим. Коли це скінчиться, він виграє її так що всі попередні рази будуть схожі на два штрихи мізинцем педика. Він увійде в неї, як сирий качан кукурудзи в тепле масло. «Колінці трисуться, кітцю. Він нахилився вперед. «Я не смикатиму її замість тебе, кітцю. Відро стоятимуть собі, поки пекло не замерзне. Червоний й біле з гордістю ми носимо!» З її губ злетів придушений напівкрик. Вона нахилилася і рвучко сіпнула мотузко обома руками. Та трохи потяглася без опору, і Кріста подумала, що Біллі весь цей час її дурив, що мотузка геть ні до чого не прив'язана. А тоді вона напнулася, на мить застигла і шорстко пройшла крізь її долоні, пропікши на долоні тоненьку смужку. Я почала вона. Музика всередині розсипалася на недоладні звуки і урвалася. Безладний хор голосів якусь мить ще виводив слова, не помітивши цього, а тоді теж затих. Запала коротка тиша, після якої хтось закричав. Знову тиша. Вони дивилися одне на одного в темряві, заклякнувши від скоєного, чого вони нізащо б не змогли передбачити, коли все обдумували. Її дихання ледь не крижаніло в горлі. А тоді зсередини почувся сміх. Була 10.25, і відчуття дедалі гіршало. С'ю стояла перед газовою плиткою, на одній нозі і чекала, доки молоко запарує щоб укинути в нього какао. Двічі вона рушала була нагору, щоб одягти нічну сорочку, і двічі зупинялася, бо її без жодної причини притягувало до себе вікно на кухні, що виходило на цегельний пагорб і виїзд на трасу 6, яка вела до містечка. Тепер, коли сирена, розміщена на даху ратуші на Street, почала верещати в ніч, загасаючи і наростаючи в панічному циклі виття, вона навіть не одразу обернулася до вікна, а спершу вимкнула газ під молоком, щоб воно не підгоріло. Сирена на ратущі вмикалася щодня о півдні, і тільки тоді, за винятком збору добровільної пожежної бригади під час сезону лісових пожеж у серпні й вересні. Вона призначалася виключно для серйозного лиха, і її крик лунав у порожньому будинку страхітливо і потойбічно. Вона рушила до вікна, але повільно. Вищання сирени наростало і опадало, наростало і опадало. Десь почали йдуть дні ніби вітаючи весільний кортеж. Вона бачила своє зображення в темній шипці, розтулені губи, розширені очі, доки його не приховала сконденсована волога її дихання. До неї прийшов напівзабутий спогад. У початковій школі в них були навчання з цивільної оборони. Коли вчитель плескав у долоні і казав, Звучить міська сирена. Треба було залізти під парту, закрити голову руками і чекати або сигналу, що все добре, або того, що ворожі ракети зітруть тебе на порох. Тепер у її думках чітко проступили ці важкі слова. Звучить міська сирена, як листочки рослини на білому аркуші гербарію. Далеко внизу, десізливо збоку шкільної стоянки, кільце натрієвих ліхтарів по периметру робило її певною прикметою. Хоч самої школи в темряві видно не було, спалахнуло так, наче сам Бог викресав там іскру. Це ж там цистерни пальним. Іскра повагалася, тоді розцвіла жовто-гарячим. Тепер уже стало видно і школу, і те, що вона горить. Вона вже підбігала до шафи по куртку, коли перший глухий, ревучий вибух струсонув підлогу під її ногами і зацокав материною порцеляною в шафах.